Темно було на дворі, коли ті вийшли. Настя провела їх аж за причілок, де цвітуть мальви та дикі ружі. Пішли стежиною вверх. Було тихо. Земля руки свої долонями щедрими догори розложила. Все спочивало, дихало теплом. Від лугу долом клався туман і несло злегка болотом. Під ногами кашка і чебрець виділяє свої пахощі. У трихоновому житті Підпідйомка є, не дивлячись на вечір перепелиця. У лісі зовсім темно. Володько не бачить діда, лише вичуває свою руку в його теплій долоні. Ішли повз контору, де мешкав недавно Лісовський, що його звали Конечно. Тепер та будова стоїть пусткою, і Володько наважився запитати. А куди вибрався конечно? Кажуть, до Верхова, відповідає дід. «А чого він вибрався?» – питає далі Володько. «То, знаєш, він служить у таксарів за побережника. Куди пішлють, туди й мусить йти». «А хіба тут уже не треба побережника?» «Видно, що ні. Лепецьку соснину зрубали, а тут цей шматок лісу не оплачується стерегти». «А кому цей ліс належить?» – питає знову Володько. «Одному багатому жидові», – відповідає Юхим. «А де він той жит?» – цікавиться далі Володько. «В Острозі. Він там живе». Питання чергується за питанням. Юхим на все відповідає. Володькові все то дуже цікаве. Здається, він іде глибше в життя. Перед ним відкриваються нові простори. У лісі щось засвистало. Поміж вітами дерев благально хрусталіють зірки. Щось тріснуло, ніби там хтось ступив ногою на суху галузку вичувається, як листя вдихає свіжість після гарячого дня. На хуторі Юхима безліч нового. По-перше, самий хутір, багатий та просторий, велика чиста хата з віранками на вікнах. Володька всі привітали, дістав ще раз вечерю, а потім він спав на широкій лаві під вікном у світлиці, сам один на цілу світлицю. Звечора він не міг довго заснути, щось вижалося за вікном, було трохи моторошно. Пригадав собі всілякі оповідання про діда Юхима, пригадав інші речі, що їх колись чув у млині. Уява розбурхалась, почав уявляти себе десь далеко у світі без батька і без матері, як це вже не раз уявляв собі, коли-то він одного разу все покине і піде далеко. Що буде там робити? Він не знає. Світ бачити, людей пізнавати, нові краї вивчати. Увесь другий день від раннього ранку до пізнього вечора Володько зайнятий. Дід юхим усе з ним і з ним. То вони снідають і при тому розмовляють про Володькову науку читання і писання. То вони йдуть на пасіку і дід показує йому бджіл, трутнів, маток, вощину, мед оповідає і оповідає, що і як роблять ті малі, неспокійні тваринки. То вони йдуть до хліва, до стані, до клуні, і там знаходять щось цікавого, то знов заходять до Юхимової комірки, де він самий мешкає. На стіні в нього висить якийсь цар, на поличках лежать книжки. І цар, і книжки – цікава тема для розмов. Це той цар, що визволив народ з Панщини – і це ті книжки, в яких написано про минуле, про святі речі, про бджіл, про всяку всячину. Володько натомість оповідає дідові про свої ігри, забави, думи, як то вони в Дермані на Запоріжжі бавляться, хто там із ким товаришують, що вони роблять, які забавки злини виліплюють, як поле міряють, які гроші з мушлів мають і хто з них найбагатший.